Basme în limba română Heidi Heidi este povestea adevărată a unei fetițe orfane din Elveția, pe nume Heidi, în vârstă de 5 ani Heidi și-a pierdut părinții pe când avea doar 3 ani După aceea a fost crescută de mătușa ei, Dite dar când mătușa Dite își găsi de lucru în Frankfurt, se hotărâ să scape de fetiță, lăsând-o în grija bunicului, care trăia sus la munte Mătușa Dite, nu vreau să stau aici! Te rog, nu mă lăsa aici! E spre binele tău, copila mea! Heidi era foarte tristă Dar îl acceptă cu dragă inimă pe bunicul cel morocănos și rămase să trăiască la munte Se îndrăgosti de natură, de apusurile trandafirii, de plantele și animalele de acolo Se împrieteni cu o căpriță cu care se juca în fiecare zi O, oh, drăguța mea, vin aici! Noaptea dormea în căpița cu fân, uitându-se la stelele strălucitoare Începu să se bucure din plin de tot ce oferea natura Câteva zile mai târziu își făcu un prieten, Peter Un băiat de șapte ani care trăia într-o căsuță din apropiere împreună cu mama și bunica lui Warb Vino, Heidi, să mergem la pășune! Așteaptă-mă o clipă! Lui Heidi îi plăcea să meargă zi de zi la pășune cu Peter și cu caprele. La întoarcere, petrecea timp cu bunica lui Peter sau de prin casă împreună cu bunicul ei. În curând, bunicul deveni foarte atașat și posesiv cu Heidi. Refuză să o trimită la școală Pentru că el se certase cu cei care locuiau la poalele muntelui În satul Dörfli, unde i se spunea Unchiul Alp Heidi! nu o să te las niciodată să pleci de lângă mine Oh, te iubesc bunicule Totul mergea bine în viața lor Până într-o zi, când Dite apărut pe neașteptate Dite o lope Heidi la Frankfurt, ca să fie însoțitoarea unei fete de 10 ani, Clara, imobilizată într-un scaun cu rotile. Ajungând acasă la Clara, Heidi fu uimită să vadă că toată lumea era disciplinată și trebuia să asculte ordinele doamnei Rottenmeier, menajera. Văzu colecția imensă de jucării a Clarei. Dulapul ei era plin cu rochi frumoase Curând se simți confortabil acolo Și începu să se bucure de compania Clarei Încet, încet, toți începură să țină la fetița drăgălașă Clara, tatăl și bunica ei Se atașară foarte mult de mica elvețiancă Doamnei Rottenmeier însă Menajera familiei Sisman nu-i plăcea de Heidi, pentru că avea haine murdare, nu știa să citească și nici cum să se poarte într-o casă ca aceea Doamnei Rottenmeier îi se părea că Heidi e foarte obraznică Ar trebui să înveți ce e disciplina, Heidi? Îmi pare rău, doamnă Rottenmeier Pe măsură ce trecea timpul, lui Heidi îi se făcea tot mai mult dor de casă Bunica Clarei își dădu seama că Heidi e nefericită Vorbi cu Dite despre asta, dar mătușa Dite era foarte egoistă Bunica se strădui să o convingă pe mătușa Dite, dar nu reuși Bunico, nu mă simt bine aici Te rog, trimite-mă acasă, mi-e dor de bunicul și de Peter Heidi, copila mea dragă «Roagă-te la Dumnezeu să te ajute!» Deși se bucura de tot confortul, se simțea ca într-o cușcă. Era în continuare nefericită și începu să se simtă singură. Nu o mai interesa nimic. În adâncul sufletului își dorea să se întoarcă la bunicul ei, la Peter și la văile înzăpezite, dar nu știa cum. Dorul îi afecta sănătatea între atât încât începu să umble noaptea în somn Într-o noapte, Heidi deschise ușa, gândindu-se că se întoarce acasă Peter, bunicule, m-am întors! Bunica se întristă amarnic când văzu asta Doctorul Clarei, doctorul Classen, insistă că Heidi trebuie să stea acasă cu bunicul Heidi, am vești bune pentru tine Ce este, bunico? Te trimitem înapoi acasă, la bunicul și la Peter oh, Te iubesc, bunico! Ești minunată! Îmi voi lua la revedere de la toți! Clara, e timpul să plec! Ne vom vedea în curând Te rog, vin sus la munte Îți voi arăta multe locuri Haide, nu pleca, îmi va fi dor de tine Și mie îmi va fi dor de voi toți, în special de bunica și de Clara Îi invită pe Clara și familia ei la munte Când se apropie de casă, o rupse la fugă de bucurie Bunicule, m-am întors! Mi-a fost atât de dor de tine! Și mie mi-a fost dor de tine, copilă neastâmpărată O, oh, draga mea Heidi, nu te voi mai lăsa să pleci nicăieri, copila mea Acum că era din nou acasă, bunicul era fericit că o are pe Heidi și își petreceau cu drag timpul împreună Se întâlni cu Peter în acea zi Peter, uite, m-am întors Heidi... Toți ți-am simțit lipsa Știi că mi-am făcut un prieten nou, pe Clara Am stat la ea acasă și ne-am jucat cu jucăriile ei Heidi le povestea lui Peter și bunicii lui Și iubea pășunile și mai mult Câteva luni mai târziu Clara se hotărâ să-i facă o surpriză lui Heidi Voia să stea la ea o lună O ridicară pe Clara în scaunul cu rotile ca să o ducă sus pe munte Era foarte fericită că o va vedea pe amica ei cea mai bună Uite, Heidi! Uite cine a venit să te viziteze! Cine e, bunicule? Heidi, sunt eu, Clara! Când îi auzi numele, se trezi imediat Clara, sunt așa de fericită să te revăd! Clara era foarte bucuroasă să o vadă pe Heidi În fiecare dimineață se trezea de vreme ca să se joace cu Clara Îi arăta pajiștile verzi, apusurile trandafirii, păsărelele care ciripeau Clara se bucura nespus de toate Și? Îți place la munte acum? Îmi place nespus totul, Heidi! Mulțumesc pentru tot! Totuși, Peter era invidios pe Clara. Se gândea că prietena lui cea mai bună a fost furată de Clara. Într-o zi, Peter o văzut pe Clara stând cu Heidi pe iarbă și râzând. Clara, o să vezi tu! Îți voi ascunde scaunul crotile ca să te întorci la tine acasă și să o lași pe Heidi în pace. Mânios, Peter luă scaunul pe furiș și îl împinse la vale făcut trosc și se rupse O, oh, Doamne, ce-am făcut? <gri> Când Clara și Heidi au terminat joaca, și-au dat seama că scaunul cu rotile nu mai era Clara se simți neputincioasă Heidi, unde e scaunul meu? Mi-e frică Heidi început să-l caute, dar nu-l găsi nicăieri Nu-l găsesc nicăieri, Clara Îl chem pe bunicul Heidi fugi să caute ajutor Pe drum îl văzu pe Peter Peter, Clara are nevoie de ajutor, Vino încoace. Hai să o ajutăm să meargă până acasă Hai, Clara, pe aici nu-ți face griji, totul va fi bine Era într-adevăr un miracol Căci Clara început să meargă câțiva pași cu ajutorul lui Peter și al lui Heidi Și putu admira frumusețea naturii din jurul ei Peter era șocat să vadă cum Clara reușise să ajungă până acasă Familia Clare era foarte bucuroasă să o vadă pe fată pe picioarele ei Ne bucurăm tare mult pentru tine, draga mea Clara! Peter se simțea atât de vinovat încât început să plângă. Ce s-a întâmplat, Peter? De ce plângi? Eu am aruncat scaunul cu rotile al Clarei de pe munte pentru că am crezut că din cauza ei Heidi nu mai acorda nicio atenție. <laughs> Peter, te iertăm, fiule!" Dar bunica Clarei înțelegea de ce făcuse asta. Știa că se simțea vinovat, așa că, în loc să-l pedepsească, se hotărâ să-l recompenseze. Uite, băiete, iai ai, și nu-i refuza!" Familia Sisman dădu cadouri lui Heidi și bunicii oarbe a lui Peter ca să le facă viața mai confortabilă. Îi promit bunicului lui Heidi că vor avea grijă de Heidi după moartea lui. Povestea se încheie cu Heidi și bunica lui Peter vorbind și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe care le-a adus în viața lor.